і притулилися до почорнілої стіни. Мружили очі від сонця, що зійшло світле, аж сліпуче. Почали заступати його хмари, і скоро зовсім заслонили. День смутний настав при них, схожих на попіл, полосканих негодою і обвітрений. Мати прибравшися, стала знову коло мертвого. В нього обличчя так страшно занепало. По підборіддю давно неголеному, взялась просивиною порость, хоч вуса були без неї. Закриті очі посеред великих і темних ямок опуклилися сірувато. Найстрашніший вираз мертвості ліг на чолі, відтінку невразимо іншому, ніж завжди був, і прикровражаючому несхожістю на звичайний вигляд. Особливо, при потоці огнистого світла шибок, що проливалося на обличчя. Але зберігся давній відзнак думки, такий знаний за багато років, хоч тепер тлін, ніби з підзем'я піднявшись, пройшов під сирий покров тіла і проступив загрозливістю для того навіть, хто гляне. Але вона не боїться. Бачить, що крім грізної прикмети, яку тлін поклав, вже мріється інший стан. Спостерігає на вустах, що розгладилися і міцно застигли в незрушимий образ. Там, крізь сухість мертвоти, позначився спокій. Глибокий спокій і добрий. Далекий від давніх думок і тяжко збагнути його. Спокій, як буває в тихих дітей. Обличчя дивує зміненістю і поруйнованістю образу, чуже в іншості і втеряне для світу, де вже і сонце знов закрилося, а хмарна тінь заслонила шибки. Настала така скорбота. Найдорожчі вже ті, хто лежав під тінню, був їй незрозуміло відчужений, мов стали тут і розділили погибельністю назавжди, Невидимі мори, подолати їх ніякою силою людською не можна, і не можна нікому, нікому відпроситись, відчувши, що ніби сама вже скована в незбагненній і невмолимій неволі всього лиха, вона заплакала з такою великою розпукою, що забирає душу, як буря, кощик. Без крику і стогону, без шепоту навіть а з сльозами і судомою всіх грудей, мов воплем, якого людське серце вже не витримає. Знов присівши навколішки, вона раз по раз стукалася чолом об край лави біля лістя покійникового, як потеряна шепотіла. Ми з тобою ж не сварилися ніколи і гарно жили, нехай діти колись скажуть. А не судилося нам тут зостатися? І я чую, піду свідом за тобою, бо немає сили мені. Побуду з малими поки зможу. Прости, якщо кривду вчинила. А ти ж ні в чому проти мене не винен. Зустрінемося там, де Бог покличе. Вона, підвівшись, поцілувала чоло покійникові і руку. Як вийшла за двері, покликала. Діти, Будемо нашого бідного тата хоронити. Боязко глянули вони і підходять. Хлопець спокійніший, ніж Оленка, що починає тремтіти дрібно, як недужа, збивається з кроку, наче не бачить нічого перед собою. Але очі широко розкриті. Мати вводить малих прощатися спокійником. Просіть тата, щоб вибачив, коли гнівали його, «І цілуйте руку!» Вони пошепотіли і торкнулися устами до татової руки, як мати велить. Були такі непорадні, що вона мусила що кроку провадити їх, коли сказала їм, «Моліться, щоб Бог помилував тата!» Посхиляли вони голови, знаючи, як треба в думці проказувати прохання. Мати вивела їх в сіни і тихо загадала, «Ходімте могилу копати». Взявши дві лопатки, пішла в сад, а діти слідом за нею. Вибрано місце поряд бабусі і старшого сина. Мати поволі копала, часто спочиваючи,